Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafugell. Avui, bàsicament, amb informació de casa nostra. Començarem el nostre informatiu escoltant una part de la sessió plenària d'ahir de l'Ajuntament de Palafugell, en concreta, la part de la moció que va presentar en Comú Podem, una moció que es va deixar sobre la taula, s'han parlat propiament a les comissions, una moció que havia presentat al grup municipal i que va defensar el seu portaveu, que és, recordem, el Fons Rius, i del qual escoltarem doncs intervencions de tots els participants. El ple d'aquest mes de gener de l'Ajuntament de Palafrugell tenia aquesta moció del grup municipal d'en Comú Podem proposant l'arranjament i l'alimentació dels espais públics d'aparcament a Palafrugell amb propers serveis informatius trobem ara en espera d'altres temes d'aquesta sessió plenària. També eh, marxarem fins al Consell Comarcal de la Bisbal i Pau Lladon, representació de l'alcalde de Palafrugell, va per anticipar amb una reunió que va haver representants de la Diputació i de la Generalitat, a la qual es va parlar del temporal Glòria. Escoltarem també aquest fragment. Després marxarem cap a la presentació d'un llibre que hi ha avui a Palafrugell, el senglar Tessin Glot. Dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca en parlarem, en Rubén Aranzo va fer, en dos dels seus protagonistes i acabarem en la informació esportiva amb la derrota de l'equip Palafrugell 3 a 2 a la pista en partit ajornat del Girona. Això és el saber de notícies, el cal de ràdio per la Fugella, Luna Almigia i en repetició a les 7 de la tarda avui amb un servidor, amb Rafael Corbi. Benvinguts i benvingudes. Molt bon dia i molt benvinguts amb aquesta nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrujell per aquest dimecres, dia 29 de gener. Avui els serveis informatius us el portaré Jordi Rafael Corbí, durant aquesta mitja hora d'informació local a casa nostra en la qual començarem repressant un dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrujell que va tenir lloc en el dia d'ahir, en concreta, la part del control de les mocions amb la moció presentada pel grup municipal d'en Comú Podem proposant l'arranjament i la pavimentació dels espais públics Aparcament a Palafrugell, dels temes recurrents aquí a casa nostra l'aparcament. Sentirem les declaracions dels diferents portaveus de l'alcalde de Palafrugell i també del proposant, en aquest cas dins d'aquesta sessió plenària, el Fons Rius d'en Comú Podem. També donarem un cop d'ull a d'altres activitats, algunes d'elles que tenen lloc en el dia d'avui a casa nostra. La presentació del senglar senglar. De Singlot, ho farem Jaume Santelles i en Isabel Muñoz, i al llarg de la també escoltarem a Francesc Sánchez-Clar que és director turístic nou director turístic de la Cantada de Veneres de Calilla de Palafrugil. Comença doncs el nostre servei de notícies a Ràdio Palafrugil. Efectivament, doncs, comencem recordant la sessió plenària del dia d'ahir que va tenir lloc a l'Ajuntament de Palafrugell, i que, com sempre, va ser ofert en directe per ràdio Palafrugell, des de la sala de plències i que ja podeu trobar també a la nostra web buscant els serveis informatius al fons Rius en nom de en Comú Podem, va presentar aquesta moció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 Demanem uns acords, primer que seria netejar, pavimentar i ordenar i il·luminar els aparcaments ja existents i que actualment tenen un estat de manteniment deficient, com són els que hem anomenat que Reindustria és una masquita, que repes de pals una del CEIP del Barcelona i Mates i Can Salgués, Avinguda García Lorca, entre Riera i l'Avinguda, recinta final d'Avinguda d'Espanya. Segon, senyalitzar adequadament aquests aparcaments que hauran de mantenir la seva condició gratuïta. Tercer, la dotació pressupostària serà càrrec del pressupost d'inversions del 2020.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 cana modificant-los i, bueno, posant a condicionar aquests aparcaments per donar la facilitat de la gent que pugui aparcar i que evidentment quan va a l'escola d'adults, doncs això, per exemple, que no siguis d'aparcar com si ne sés un 4x4, sinó que com un, un turisme normal perquè realment els socs que hi han a l'entrada de d'aixet aparcament de l'escola d'adults cada cop són més eficients. O sigui que am ja repeteixo un cert la rellevància, entendré que vostès am diran que no, no disposem de pressupost per els quatre aparcaments, però si sí tindrem un compromís de l'Ajuntament de Palafrugell a tenir que fer aquesta feina. La resposta va anar de mans de l'alcalde de Palafrugell, que va contestar d'aquesta manera, eh, Josep i Pifarré, a la moció presentada per eh, el portaveu d'en Comú Podem Alfons Rius. Bé, com bé vostè diu, sap aquesta, aquesta temporalització la fa de paraula, però no l'escriu. Si nosaltres aprovem aquesta moció ens veiem obligats a fer-ho,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 dia d'aquests es comença a fer una, una reforma integral de tot el carrer Trefins que això fa que mes o un mes i mig es començarà, o sigui que aquell com a mínim ara tenim el carrer que l'estarem arreglant el carrer de Pals és a Can Salgas, que vostè jo crec que el nom m'he confós perquè hi ha un altre nom vostè, ell és un aparcament que, que ens el serveix en l'institut privat, però vostè ha de saber al costat d'aquest, ara l'Ajuntament està construint un en bones condicions. En a mi ens el que està a nivell de la fleca del carrer de Pals, no és el que estan arreglant és el que estan arreglant ara, és el que, que, que estan arreglant. Sí, el, el aquell no és, no, és, no, és, no, és, no és propietat de l'Ajuntament, no? eh, per això ara fem a l'altre i aquell ho fem ja en bones condicions, com, com, com, com ha de ser, que és el que va, eh, que estarà la, tindrà l'entrada pel carrer Torre dels Moros, que és a tocar de l'escola de l'Escola Barcelona Mates,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 hem parlat amb el, amb el regidor d'obres i estem, creiem que aquests, que aquests, que aquests eh, aparcaments, sobretot el García Lorca, que, que és, és d'aquests sí que, que, és, que es podria mirar d'arreglar una mica, i un d'aquests, hi estem i treballant, però el fet d'aprovar aquesta moció ens obliga a fer-ho i no podem tenir aquesta obligació, menys perquè hi ha, hi ha uh, uh, aparcaments d'aquests que, que per les raons que sigui, entraran per una altre i altres perquè tampoc no tindran molts recursos econòmics per collar-se. El torn de respostes, després de la intervenció de l'alcalde, va començar Joan Ferrer, de Ciutadans. Sí, eh, nosaltres li donàrem suport a aquesta moció, jo crec que està en la bona línia. Creiem que nosaltres estem d'acord en que a l'anell voltant de Palau a s'han de fer pàrquings dissuessoris, que ja estan previstos,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 i, i que la gent pugui conèixer i, i penjar-ho a la pàgina web de l'Ajuntament que la gent sigui conscient d això. També la resposta s'hi va afegir, òbviament, al cap de l'oposició, Juli Fernández, en nom del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, nosaltres, d'alguna manera, ja ho hem dit aquí alguna vegada i també el propi programa electoral portàvem. Són partidaris d'arreglar tots el que són aparcaments perifèrics. Són partidaris que això estigui vinculat amb un transport públic urbà que connecti tota la perifèria amb el centre del poble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 i després, al cap de 2019, parlem de la resta. Jo pues, faig aquesta proposta, obviant, això li toca al ponent dir la, la seva, però jo crec que si volem que s'aprovi, jo diria, deixem-la i negociem una de cara al mes de fer que pugui venir amb un ampli consens. Que si vostè la manté, nosaltres la votarem a favor, però en qualsevol cas penso que fa, la votarem a favor no s'aprovarà i fins d'aquí un any no podem tornar a portar cap més moció en relació a aparcaments, per tant, perdem una miqueta una, una, una, una tirada i finalment va ser el mateix Alfons Rius que deia doncs, que es deixaria sobre la taula aquesta moció i se'n parlarà properament a les comissions, a veure si també s'arriba amb un acord entre totes les forces polítiques amb aquest tall de veu escoltarem la, com el, la intervenció final del proposant Alfons Rius la resposta de l'alcalde Josep Piferrer també la participació del regidor de l'Obre Pública Lluís Ros i finalment una petita declaració també per part de Juli Fernández. Entenem que després del que ha passat no? que aquestes inversions que teníem de millors urbanes que eren 205.000 euros pues evidentment que es necessiti molt més igual per arreglar lo, lo que s'ha espaiat la mateixa amb tot el temporal uh, veient la proposta dels socialistes com ja ho, ho veia enfocat de cara aquí quan, quan vostè se'ls faria fer molta obra de cop jo també per rellevància crec que la pròxima de febrer estaríem d'acord potser els comuns de portar una altra, una, una altra emoció nova i però so, sobretot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 i continuarem amb el Barcelona Matas sí que fer un repàs asfalt i que tot és, un, és important és econòmicament és un import considerable i l'única cosa que en aquest moment bueno, o sigui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 dels aparcaments que tenim de terra que fent un manteniment, si pot aparcar es pot fer ús d'ells i de cas l'any que podríem començar a parlar, no de l'inversió inversió total però sí asfaltar en algun d'aquests aparcaments Gràcies, així sentarem doncs que el deixa vostè sobre de la taula i no... En parlarem amb, amb el nostre equip i ja... al Fabri portarem una altra proposta una nova, nova, ho pot a la comissió de, del el mes comissió... que ve i en podem parlar amb sí. les comissions, sí. molt bé Només voldria afegir... Sí, sí, senyor sí, Ferrer no, Han parlat vostès de l'aparcament del, del nou Lidl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 de la pròpia organització, que en el seu moment es va, donar, es va, es va modificar el pont per fer-ho. Per tant, jo penso que, que s'ha ha de ser l'eina. Crec que una anella, anella d'aparcaments i que es ens doncs que la gent aparcant en 10 minuts estigui al centre del poble, que no és tan gran. Tal com heu sentit amb aquesta notícia, un dels regidors de l'Ajuntament de Palafrugell de l'equip de govern no hi era, perquè estava a la Bisbal amb aquesta reunió que hi havia al Consell Comarcal entre els diferents convocant els diferents alcaldes i alcaldesses la vaixem portar a Paullador i va assistir en aquest cas en delegació de l'alcalde de Palafrugell. Es parlava dels efectes del temporal Glòria a casa nostra i van participar la Teresa Jordà, recordem conseller d'Agricultura de, de la Generalitat de Catalunya el president i el subpresident de la Diputació de Girona i també el delegat de la Generalitat a Girona, es va lamentar la no presència de representants de l'Estat espanyol. Paula, doncs comenta en què va consistir aquesta reunió Bé, doncs la reunió i de la Bisbal d'Empordà en el Consell Comarcal que es van convocar tots els alcaldes i alcaldesses de de la comarca, eh, i que en aquest cas doncs, vaig assistir com per delegació de, de l'alcalde de Palafrugell, perquè hi havia ple, Varen assistir el conseller Atreça Jordà, eh, el president i el sotspresident de la Diputació de, de Girona i el delegat de, de la Generalitat de la província de Girona. Els alcaldes i alcaldeses eh, varen estar explicant les realitats de cada poble, perquè ja ho sabeu que a la Jampordà cada poble no només en una realitat diferent, sinó que també té una idiosincràsia diferent, i vàrem, eh, bé bàsicament vàrem, vàrem argumentar, vàrem estar parlant d'una forma de debat que va durar pràcticament dues hores, intervencions de d'abans, eh, de què havia passat amb el temporal Glòria a cada població i com solucionar els els problemes que hi havia a cada població. En la reunió que es va mantenir a la Bisbal es van tractar diversos temes, en especial la coordinació entre els diferents pobles de la nostra comarca i tots els òrgans supramunicipals. Els temes més importants que van sorgir d'aquesta trobada i que eren requeriments d'alcaldes i alcaldeses, era el primer i més important era la coordinació entre els pobles, ajuntaments de cada municipi, i els òrgans sobremunicipals que ens coordinessin bé perquè el context era complicat, perquè s'havien de fer i s'han de fer moltíssimes coses i no només en tema de subvencions, sinó també en tema d'ajudes que hi poden haver hi eh, més enllà de les econòmiques. Per tant, es va demanar aquesta coordinació per tal de facilitar i alleugerir tràmits i per tant que es pogués donar resposta més immediata a la població. Llavors hi van haver -hi altres requeriments, com per exemple va ser doncs, que aquests passejos nous eh, es arrepensin, Uh, perquè la veritat que aquest temporal que hi ha hagut és un, malauradament serà un reflex dels futurs temporals que hi haurà donat aquesta emergència climàtica que, que ens trobem. Ja no és un canvi, és una emergència climàtica que ens trobem. i per tant eh, un altre punt era això de, de repensar la primera línia de costa. També van haver-hi altres temes que potser no són tant de, de Palafrugell però sobretot també s'ha eh, de parlar de l'ACA, de l'Agència Catalana l'aigua, de la Llera del Ter, sobre com... Uh, aquestes neteges que fa l'Agència Catalana de l'Aigua que, que es puguin fer més aviat possible i diferents temes doncs, que cada municipi uh, va exposar sobre la taula. Finalment, recordar que l'Ajuntament de Palafrugell ja ha iniciat uh, els contactes amb aquests uh, òrgans, inclosos els espanyols per tal uh, de tirar endavant doncs, aquestes ajudes uh, que es puguin portar a terme, recordant que es va valorar un milió d'euros als desperfectes al uh, litoral de Palafrugell. Dir-vos que des de l'Ajuntament de Palafrugell doncs, eh, ens varen posar en contacte ja divendres amb aquests òrgans supramunicipals, que són Consell Comarcal, Diputació, Generalitat i Costes d'Espanya, que ahir malauradament doncs, no van emportar cap representant eh, en aquesta trobada d'alcaldes. I, i en aquest sentit doncs, ja van passar la relació de danys materials, que potser en sortiran properament eh, també, perquè ja ho sabeu que cada, que cada mesura que passen els dies doncs, poden sorgir problemes, però van passar una relació de danys materials que els hem valorat per un milió d'euros aproximadament i que en aquest sentit doncs, eh, bé estem en contacte amb ells i agrair-los-hi sobretot Uh, tant a la Diputació com a la Generalitat, uh, Costes també s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament però sobretot a Consell Comarcal va Empordà la, la matència doncs, que han tingut s'ha notat aquesta, aquesta, aquest afecte, aquest apropament que han fet en els pobles i això per nosaltres com a, com a municipi és important perquè no ens hem sentit en cap cas abandonats i en aquest sentit, doncs, eh, la, la reunió que varen fer ahir amb els alcaldes i alcaldeses de l'Ajempordà varen fer arribar aquest, aquest agriment en aquests òrgans supramunicipals. L'Ollador, doncs, ens han informat d'aquesta reunió al Consell Comarcal de la Bisbal per valorar els efectes del temporal glòria a la nostra comarca. Seguim endavant a l'informatiu. Avui a dos quarts de sis de la tarda se presenta la Biblioteca el llibre infantil, el senglar... Tessin Glot, publicat per editorial Llumna el 2019. El llibre és de Laura Lagunes, Jaume Santelles i Raül Castillo. L Hi haurà la participació de Jaume Santelles, Carme Fanoll, Nacho Pascual i Neus Mar. Parlàvem aquesta setmana amb la gent d'Acompanyart, que és qui ha tingut la idea d'editar aquest uh, llibre, de fer servir, doncs, uh, aquest projecte per fer la sanitat més propera als infants i a les seves famílies. Amb el seu nom en parlàvem, Rubén Errantz ho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 i amb dos escriptors catalans que també s'han posat a treballar amb nosaltres i que han fet una feina maquíssima, la veritat és que ha quedat molt bé i bueno, parlem amb, amb el sangrat de singlet, comencem a parlar d'una manera simpàtica de l'atenció mèdica i de com es viu en el centre sanitari el, el, la visita, no? la consulta al metge. L'associació va néixer com una associació sense ànim de lucre el 2017 i des d'aleshores, segons també li comentava l'Isabel Muñoz a, a Rubén Herranz, han seguit en diferents projectes.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 la caixa ens va obrir un micromercenatge Clippers ens va donar el, el concert benèfic uh -huh. i amb això també estem generant aquest, aquest nou projecte que està, que està bueno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 En Rubén Erran, llarg d'aquesta setmana també ha parlat amb un dels autors del llibre, és concretament amb en Jaume Centelles. Aquí teniu també un fragment del que un dels autors d'aquest llibre infantil que recordem es presenta avui a eh, dos coses de la tarda a la biblioteca, doncs ens deixava els nostres micròfons.: Sí, jo he de sortir a la portada com a, com a autors, però ja és un treball coral de, de molta gent que hi ha al darrere. Si veniu de la presentació. Alguns hi sabem. Uh -huh. eh, de fet, la, com tu dius, l'associació va néixer fa 3 anys aquí dal a la, la zona de, del Baix Empordà uh -huh. i bueno, a mi concretament em va, em va trucar la Isabel Muñoz, que és una de les persones que va, va fundar l'associació, si unir, i jo dic, naturalment que sí, perquè tota la gent que hi col·laborem no ho fem de manera desinteressada, perquè la idea és, és des del món escolar, que és on jo m'he mogut sempre, intentar llançar ponts o maneres de trobar-nos en el món sanitari. A les escoles es passen coses molt inversemblants amb, amb aquest món. Que també venen i t'expliquen que tenen por en el metge o que tens un nen amb, amb una al·lèrgia i no saps com tractar-lo. Jo he tingut alumnes que els hi ha hagut d'anar fent allò d'anar a punxar-los el dit cada dia i, i, i, o, que, o que se't dispara la... La, la, els nivells de, de sucre i dius, hòstia, això com ho faig no? i em s'agradaria doncs, això que hi hagués no només entre l'escola i, i el món sanitari el CAP en aquest cas sinó també que fos com un triangle no família, escola i per això m'hi vaig a sumar aquest projecte perquè em va semblar molt interessant no n'hi ha experiències d'aquest estil pràcticament lloc i vaig pensar que era una bona manera de, de col·laborar uh -huh. des de l'escola. Aleshores, una de les coses que vam fer va ser dissenyar uns, uns, uns quants llibres, aquest és el primer, per ajudar a, doncs, a, a buscar maneres com atencem o com ajuntem o com fem que els, que els infants i les famílies perdin aquesta por entre cometes o aquest desconeixement del que es fa al, al, al cap, a estimular els hàbits saludables, Eh, acompanyar la visita del, dels alumnes o dels nens les, al centre sanitari de manera tranquil·la i agradable i per això, quan vam visitar l'Hospital de Palamós i el cap de Palafrugell vaig uh -huh. ja quedar queda flipat de, de, de, la, de la cosa tan preciosa que havíem muntat amb, amb, amb aquests espais tan, tan ben pintats i tan, tan bonics i aleshores ens han anat trobant durant aquest temps periòdicament, de vegades a Granollers de vegades a Barcelona, de vegades a Palamós, de vegades a aquí i allà, i si no via correu electrònic o via WhatsApp, hem, hem anat comunicant. Uh -huh. I una de les coses que vam fer va ser el primer conte, El senglat, Zinglot, que és això va adreçar a infants entre 4 i 7 anys, diguem-ho així, entre cicle infantil i cicle inicial de, la, de les escoles, i a través d'un personatge que és fantàstic i meravellós, que és la Loa, que és l'ànima del l'esperit que tots tenim, la l'agonomia que tots portem a sobre i que està representat per, per, una, per una companya, l'Ester que es disfressa i fa una cosa meravellosa, uh -huh. també hi ha el Raül que és el que ha il·lustrat aquest, aquest conte de manera fantàstica i un, un bon rotllo que la veritat és que fa molta petxoca al grup i, i tot han estat facilitats, tant des de l'editor que que va dir, sí, sí, endavant, irem endavant, la, les persones que hem col·laborat bé aquests dies, avui, avui mateix es penja a la, al web de la XTEC, de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, sí. un joc per fer des de, des de, des de, des de casa, des de l'escola, des de casa, que es diu un joc a clic, que és una, una, una activitat que es, que es fa a les escoles habitualment. Mm. D'això ens ho ha fet la IMMA la Imma i, i nens que han posat voluntàriament la seva veu i una pila de gent la cançó, la cançó, eh, si la tens aquí al teu abast ja la pots posar ara mateix perquè és una fantàstica col·laboració de molta i molta gent que hi ha ficat al darrere des de la veu com crec que es diu Neusmar Neus sí. no i grups com el Xiula i grups com la, el Pot Petit que segurament tothom els coneix o el Tonietti o la, les noies de la Macedònia bueno, una cosa que dius aquest país val la pena. Tu. la veritat de la gent que aquest país nostre val la pena quan, quan demanes, col·laboració desinteressadament. tothom s'hi ha i dius quina sort que tenim d'estar aquí i on t' estem. Aquestes són les informacions doncs, que ens haertt en Robin Arrant en d'aquesta presentació del llibre infantil i activitat familiar al El senglar Té cinc lots la conversa que ha mantingut amb els protagonistes, i ara a la darrera amb un dels autors, en Jaume Santellos. Dos quarts de sis de la tarda de la biblioteca, recordem que també a dos quarts de nou del vespre a l'Energia tenim audició de música a càrrec dels alumnes de l'Escola de Música de l'Energia. Acabem el nostre servei de notícies parlant d'esports, de, perquè ahir el corredor Mató per la Fugill, duqueix sobre patins, va jugar un partit de jornada a la pista del Girona, i tot i tenia el marcador amb empatadors, un gol amb els darrers instants va donar la victòria a l'equip en Girona. En Xevi García ens fa un petit comentari, el preparador de la Pala Fugil, de com va anar aquest encor. Bé, bueno, doncs el partit d'ahir, el resultat és el que és, és un 3-2 a favor del Girona, és pèrdua de 3 punts, classificació quedem allà mateix i ells fan un pas més endavant. Uh, dit això, no va passar res que no ens poguéssim imaginar, tot i que així estic content, estic content perquè era un partit amb una pista molt complicada, no, podríem dir que vam estar tota la segona part uh, defensant i defensant, o si sigui, no sortíem de la nostra àrea, i això ens ens complicava molt i psicològicament ens anava a xafant moltíssim tot i així vam anar al marcador amb un 0-1 a la mitja part jo fent una primera part jo penso com molt bona però érem conscients que el nivell físic i ells ens ens apretarien moltíssim per desgastar i ho van aconseguir-ho jo crec que aquest partit el vam no es que ho perdéssim al final del partit sinó que de mica en mica ja ens van anar apretant i anar, anar agonitzant fins a arribar al final que, que es veia una mort anunciada en aquest sentit però bueno, eh, també és veritat que que, que, bueno, que aquesta gent està a dalt de tots, van sisens o sedens, eh, nosaltres estem a la nostra posició idònia, que és la desena que hem intentat mantenir aquesta posició desena o novena, i per tant ens toca fer feina per treballar, però per arribar doncs, a, als partits que l'AUC, que seran els del Voltregal, els de Lleida, i a veure si podéssim rescar algun puntet més, doncs no ho sé, dissabte a Caldes, és un bon lloc on podem intentar de fer alguna cosa, o bé, doncs no sé, eh, ens podem trobar amb reus a casa, o partits aquests que haurem de jugar a casa, doncs intentar a veure si podem a la campanada per, per fer una mica més de coixí. Gràcies per aquesta valoració Xevi, derrota d'ons i esperà el proper partit, que sense dubte també serà prou interessant. Demà més informatiu a Ràdio Palafrugell, amb en Robben Arranz a partir de la una del migdia i en repetició a les 7 de la tarda i a tota hora i en tot moment a 3 www.radiopalafrugell.cat Fins aquí el Xevi de Notícies per al dia d'avui Salutacions de Rafael Corbis, ara fins la propera, a reveure.